Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til Iværksætterhistorier, produceret af Podcast Media i samarbejde med Trade. Podcast Media producerer i øvrigt også Lykkefix med det blog og dit motivationsboost. 10 i 8 Motivation til et godt liv med mig, Mark Anthony. Så trænger du til et boost, nogle tips, nogle tricks, nogle gode metoder til at skabe og fastholde stærk motivation, så lyt med til 10 i 8, der hvor du allerede lytter til podcasts. I denne episode af I skal du høre historien om Somera fortalte Christian Charling. Somera er et content marketingbrug, der hjælper B2B-virksomheder med at få flere besøgende til deres hjemmeside gennem uddannelse og inspirerende skrevet indhold. Egentlig var ambitionen at uddanne sig til et cirkusartist, men I fangede ham for alvor, da han i efteråret 2013 blev introduceret til den spændende og farverige nye verden. Men Christian var, som så mange andre, fanget i den gængse selvforståelse af, hvordan man er iværksætter. Han knoklede mange timer, både hverdage og weekender, og det endte med at sætte tydelige spor. Men jeg prøvede ligesom at leve op til det her ideal, og jeg kan bare sådan mærke, jeg, eller jeg kunne ikke mærke, men jeg opdagede ret hurtigt, at det kunne jeg ikke holde til. Og det var bare sådan en dag, hvor jeg kom hjem fra kontoret og bare sådan mig hovedet ned på sengen efter en dag. Så faldt jeg bare i søvn til næste morgen. Jeg begynder at glemme ting og glemme aftaler, og min lillebror sendte mig en sms, når mor er bekymret for dig. Det blev starten på en ny vision omkring, hvordan en virksomhed bør og kan drives. Og i episoden fortæller Christian, hvordan det lykkedes ham at bygge en virksomhed med, op med flere ansatte fra blandt andet Japan, Argentina og Colombia, og hvordan han selv er lykkedes med at indrette en arbejdsuge på 30 timer. Ellers har jeg ikke så meget at sige, end danske iværksættere kan bare noget. Rigtig god fornøjelse... Christian, året er dit. Somia, det er et klassisk konsermarketingbureau, hvor vi hjælper primært B2B-virksomheder, eller i hvert fald videnstung virksomheder, med at markedsføre sig selv med, gennem at gøre deres målgruppe klogere. Så det vil sige, at vi hjælper vores kunder med at lave bloggenlæg. Det kan være whitepapers, det kan være kundehistorie rigtig meget andet sådan journalistisk arbejde, hvor det er, at vi uddanner vores kunders kunder. Og så har vi ligesom det twist på det, at selvom vi er meget kommunikationsorienterede, så er vi rigtig meget marketingorienterede. Så vi stammer fra et marketingperspektiv, og vi tænker rigtig meget SEO ind, og vi tænker resten af marketingmixet ind i alt det, vi laver. så Hvor man tit oplever, det et kommunikationsbro tænker kommunikation og brand, så tænker vi kommunikation og marketing. og marketing. Og nu er det content marketing til forskel måske fra øh, digital markedsføring. Mm har -hmm. man siger, content marketing er jo digitalt, men alligevel så skælder man lidt mellem digital marketing og content marketing. Fuldstændig. Altså jeg plejer at sige, at øh, alt det du læser af tekst på nettet, det er sådan, noget, vi sidder og skriver. Dine værktøjerejse starter et helt andet sted, det skal vi ind på, og, og du har sagt ja også til at fortælle lidt om din rejse, øh, som bestemt har putt på nogle bomber ja. øh, undervejs, inden du nåede hertil. Æh, ikke bare bump, men også rigtig mange destinationer rundt om, omkring i verden. Det må man sige. Inden vi når slagt, lad os lige dykke lidt ned, mere ned i sumera og content marketing. Mm. Hvorfor er det så vigtigt at have et fokus på det? Fordi jeg lægger mærke til, at du siger, at jeg arbejder sammen med videnstunge yeah. virksomheder. Altså, grund til, at jeg synes, content marketing er så interessant, øh, specielt for videnstunge virksomheder, det er, at hvis man har med e-commerce at gøre, og specielt måske et meget generisk produkt, som... Alle i og for sig kan købe hjem og konkurrere på, så er det tit spørgsmål om performance marketing og tit et spørgsmål om priser, men når vi snakker tunge softwareprodukter, når vi snakker tunge B2B-virksomheder, hvor beslutningsprocessen er forholdsvis lang, så handler det om, at man skal klæde sine kunder på til at træffe en rigtig beslutning, og man skal opbygge en eller anden form for relation, for i tit så ser vi, at en kunderejse for en klass B2B-køber kan være på et halvt år eller over et år. Så det her med at være til stede og positionere sig som et sted, man går til for viden og har en eller anden vis troværdighed, gør også, at kunderne typisk er tilbøjelige til at vælge en til frem for konkurrenten, når man ikke bare kan konkurrere på pris eller leveringstid eller noget af det andet. Så er nogle andre ting, man må positionere sig som. Og skal man også sige, for B2B virksomheder så tit i en branche, hvor det er, at det handler om at vinde over de andre, eftersom der kommer kun til at være en markedsleder inden for det her felt. Og en af de måder, man kan gøre det på, det er at positionere sig selv som Go-to stedet for viden. Ja. Og nu har du givet halvdelen af svaret på det spørgsmål, jeg vil stille dig, nemlig forskellen på, om du kan give et eksempel på, ja. en videnstung og en ikke-videnstung ja. virksomhed. Jamen igen, tit så oplever jeg faktisk, at rigtig mange B2B-virksomheder er forholdsvis videnstung, specielt hvis jeg har med et softwareprodukt at gøre, hvor der vi sige, at tit øh, softwareprodukter løser et forholdsvis komplet kompleks problem ved at gøre det lidt nemmere. Ja. Det vil sige, at der tit ligger en eller anden form for kompleks viden, som man skal kommunikere ud, og man skal kommunikere ud, hvorfor det er relevant at bruge penge og bruge tid på at få løst det her problem. Det kan også være, at nu ser det rigtig meget sådan noget, at hr tik er meget moderne og siger, at okay, HR er et forholdsvis komplekst emne, som fylder sindssygt meget i stort set alle organisationer. Men at bryde den ned, bryde den viden ned og positionere sig selv som go-to-stedet inden for at blive en bedre HR-chef, HR-medarbejder, uddanne sig selv og uddanne sine medarbejdere i, og træffe smarte beslutninger. Det kan være noget som at sige, hvor skal, hvorfor skal vi måle på trivsel? Hvad er det, jeg skal lægge mærke til ved betrivelsen på mine medarbejdere? Hvordan kan jeg komme det i forkøbet, og hvad skal jeg så gøre, når jeg oplever nogle problemer? Sådan noget viden sidder virksomheder tit på internt, fordi de ligesom har brugt rigtig mange tid og ressourcer på at udvikle en løsning på det, og at kommunikere den her viden ud, som de besidder til deres kunder er med til ligesom at positionere dem som et sted, man har lyst til at kunne for mere viden, og i sidste ende også for at bruge deres produkt, fordi at man sender et klart signal om, at man har styr på det inden for sin vise. Ja, og en ikke-videns virksomhed. Det kunne være noget så basalt som øh, min kammerat Benjamin, der driver t-shoppen, hvor det er et spørgsmål om at sælge hvide t-shirts til den bedste pris ja. i den bedste kvalitet. Ja. Og selvfølgelig er der forbundet der, men, men det kræver ikke så meget viden, trods alt egentlig. Det er noget andet, der er faktoren ja. i købsprocessen. Det er ikke, uh, hvor godt det content marketing Og indsald og har. salgsprocesser, og kunderejser, og kan kort. Det går lidt stærkere, ja, ja. Det skal også være kort, <laughs> ja, For det godt. Hvorfor er det så vigtigt, at have content marketing, og, og, og dele så meget viden? Hvorfor er det så vigtigt for nogle kunder, øh, potentielle kunder? Jeg tror, det vi ser nu, det er, at virksomheder begynder at ligne hinanden mere og mere i form af visuel identitet, nogle gange også i form af product offerings, og så er det bare nogle andre ting, du er nødt til at skille dig ud på. Og dertil så øh, arbejder vi rigtig meget med SEO, så det her med at dukke op, når kunderne søger efter problemstillinger, og være til stede. Altså i hele taget, der er det bare det her med at være til stede, hvor kunderne er til stede. Og en måde, du kan være, være til stede på, uden hele tiden bare at push et kommercielt budskab, som kunderne meget, meget hurtigt bliver blinde for, eller bliver irriteret af for den sags skyld, det er bare ved at os ud af viden, så man ligesom bliver et go to -sted. så i stedet for, at man hele tiden går ud enten for sådan at, at fange kunderne med den næste så man kan tiltrække dem sådan en klassisk marketing strategi. Så i stedet for, at man konstant skal øge sine budgetter i paid social eller i performance marketing, så er det en måde at trække kunder til en frem for, at man hele tiden skal ud og push sin egen budskaber. Så man kan godt lille af op med at have det samme spent på ja, som på, på, på social media for eksempel. Almindelig. Fuldstændig. Og det er ikke for at negligere de andre marketingkanaler, men man kan sige, at marketing, specielt hvis der, man også har SEO-brillerne på, som tit er, da vi startede med at kigge, det er, at begynder du at tage nogle interessante arrangeringer på nogle konkurrencepræget søgeord, så kræver det ikke, at du skal spytte penge i det måned efter måned. Efter måned. Der, det er klart, der kommer til at ligge noget vedligeholdelse, der kommer til at ligge en kontinuerlig indsats i out med en seo men SEO er et noget længere træk, men hvor det er, at du nulstiller ikke bare i næste måned, eller når dit kampagnebudget er over. Altså det er sådan forholdsvis langsigtet investeringen. Ja. Jeg tænker også, at, at, at øh, der er nogle kunder, som har behov for en videnstung leverandør, men måske ikke kan overskue mm. den viden, de skal forholde sig til. Så netop content marketing er vel også vigtigt, at man tager det der, den der omfattende viden, brander sig selv på, at man har den og kan bruge den, men også gør den tilgængelig, så der der er jo nogle kunder, der elsker at, at dykke ned i den her viden, mm. og det skal helst være vidensstående. Måske lidt komplekst at forstå, fordi ikke? det kan vi også godt selv lide. Men så er der andre, som jeg har et behov for, at mere magt, så man ikke kan overskue alt det, jeg skal forholde mig til. Fuldstændig, og det vi jo også ofte ser, når det kommer til indkøb, eksempelvis software, det er, at vi har sådan øh, vores heroes inde i virksomheden, der sagtens forstår det, og sagtens forstår virksomheden af det, men det er ikke dem, der sidder på budgetterne, det er ikke dem, der sidder med beslutningsknappen. Så det vil sige, de skal formulere noget forholdsvis kompleks viden videre til en beslutningstager, som måske ikke lige så meget er ned nede i det, og måske ikke ser samme behov for det. Og det her med, at vi kan have nogle enten kundeservice medarbejdere, eller nogle salgsrepræsentanter, business developers, der er i dialog med de her ambassadører inde i virksomhederne, kan sende dem noget værdifuld de viden, fulviden, white papers, whatever, som de kan give videre til deres chef, som kommunikerer et forholdsvis komplekst problem i et, sprog, som de forstår. Og nu netop, du kalder dem heroes og senere ambassadører, så det er dem, ja. som egentlig, det, det er de potentielle brugere, eller brugeren af konkurrerende produkt, netop. som måske kan se fordelen i at skifte fra, fra X til ja, og, og dem skal man jo i... fange på en eller anden måde. Fuldstændig. Det er det, du siger. Ja, ja. Fuldstændig. Og gøre deres indsælpsproces nemt. Altså, det handler også rigtig ja. meget om at gøre det nemt for vores kunders kunder at købe. Så det så, sige... ambassadøren, eller jeres heroes, som du siger der, ja. brugeren, påvirkeren, skal have så meget, som de kan, så de kan gå ind i organisationen og gå op til, til, til, til påvirkeren, til køberen, til beslutningstageren. Fuldstændig. Um, og der er nogle gatekeeper der, ikke? Det er der altid. Der er ja. beslutningstager, og så er der dem, der tror, de er beslutningstager, indtil de kommer ind til økonomiauddelingen, og så er det ikke så beslutningstager alligevel. Men der er så påvirkeren, er ja, ja. Så det er jo det, skal navigere igennem faktisk de her... Netop. Der er som seks købertyper inde ja. sted, her, som jeg tænker, I også forholder jeg lidt til. Fuldstændig. Ja, okay. Um, mere om de seks købertyper af en anden udsendelse. Men, <laughs> men det er jo klart fordi det er jo klar, hvem er i målretter i den her viden til? Uh, skal det være de reder til beslutningstageren, den økonomiske beslutningstager, ejeren, brugerne, heroes, som du Nælp. siger? Hvad er den bedste måde ind, synes du? Altså. Øhm det vi altid prøver at se, det er, om vi kan udvikle noget indhold, der ligger både til de forskellige beslutningstager og til de forskellige steder, de er i købsrejsen. Så tit så har vi også med kunder at gøre, hvor det er, at de siger, at de har lagt en indsats i content marketing, de har lavet nogle blogindlæg, de har lavet nogle case stories eller et eller andet, så prøver vi ligesom at se, okay, hvor er det, vi ser, at der er nogle oplagte huller henne, hvor kan vi styrke noget, og hvad ser vi, der er en efterspørgsel på hos vores kunder. Så det kan også tit være, at vi snakker sammen enten med, sådan, øh, business developers, eller vi snakker sammen med kunder, så vil så siger, at vi oplever tit, at vores kunder efterspørger det her, eller de har svært ved at kommunikere det her videre til deres chef. Kunne I ikke lave et eller andet med det her, eller vi mangler nogle eksempler inden for vores niche? Og ligesom finder ud af, okay, hvad har vi lavet hængende frugter, og hvor er det, at vi oplever, at vores kunder faktisk mangler noget? Øh, og det er ligesom det første sted. Så tager vi tit sevebrillerne på efterfølgende og siger, okay, er der nogle interessante rangeringer, vi kan begynde at arbejde med? Hvem er vores konkurrenter? Er der nogen, der overser, at der har vi nogle nischer, der er helt åbne, hvor der slet ikke bliver lagt noget energi, og så kan vi hente nogle lavt hængende frugter der. Og grunden at vi er så seo orienteret det er bare det her med, jo før vi kommer i gang med at tænke SEO, jo før vi begynder vi at se resultaterne, og så snart vi begynder at lægge nogle lægge ud, der målretter nogle specifikke søgninger, så at vi kan begynde at arbejde med noget af det her, der måske er mere enten brand-orienteret, performance-marketing-orienteret, eller skal bruges i andre marketinghensigende end bare SEO. Så når vi snakker digital markedsføring på de fire store sociale platforme, yeah. Ja. Uh, jeg ved ikke om TikTok og social media, de synes måske ikke selv, de er det, <laughs> men lad os nu kaputte med den kategori. Uh, og så, så content marketing. Content marketing fokuserer meget mere på SEO, end du nødvendigvis gør, hvis du går på digital på de sociale medier. Det kunne jeg ikke forstået. Det, jeg tror, det er tit et spørgsmål om semantik, fordi content marketing også kan være podcast, som vi sidder. Sådan, ja. Men den type øh, content marketing, vi laver, det er det, vi kalder for sådan øh, CO drevet content marketing. Så det er ligesom de briller, vi tit på, når det er så tekst, men content marketing er også at lave video guides. Så nu sidder jeg og kigger på ny bil, så det er tit bilbasen, og der laver en hel masse fede anmeldelser gennem video, som er deres geniale måde at lave content marketing på. Og så tænker jeg på, at Alexa og Siri, de sørger for alle dine annoncer lige pludselig, at en har nogen ikke? <laughs> Sjovt nok. Øh, nej, spørg til side. Kunne jeg ikke bare når jeg er ude holde foredrag omkring motivation eller ledelse, kunne jeg ikke bare skrive et par artikler på LinkedIn og lægge en guide op så at sådan motiverer du din medarbejder fra 1 til 10? Og så bare sørge for... Kunne det, kunne det være nok? Det kommer nok an på, hvad de behov er for at få kunder. Man kan sige, at hvad der skal til for at booke dig op, er noget mindre, end der skal til for at booke et bureau som mit op på syv mand. Så man kan sige, at det er måske en markant mindre indsats, men... Det her med, at du siger, okay, men vi har et bloggenlæg, der handler om, sådan øh, motiverer du dine medarbejdere i 10 steps, et eller andet, kunne være en genial start. Og så kunne du begynde at tale om motivationsteori, du kunne begynde at tale om de enkelte steps, der er i forskellige motivationsteorier. Du kunne snakke om, okay, men hvad gør vi så, når motivation ikke er nok? Øh, hvad med disciplin? Hvad med arbejdsglæde og alt det her? Ligesom at sige, okay, men vi starter med at snakke motivationsteori, og sige, det er det her, jeg skal positionere mig selv som ekspert inden for. Og så bryde ned i alle de der subgrene under. Hvor man så egentlig har for færre med, men det bliver altså, altså, til det det tungere viden, ja. så du får færre med i de enkelte funnelser, skal man sige. Netop. Ja. Okay. Netop. Men det gør så ikke noget, fordi værdien er den, den der ryger ned i den funnel, stiger så. For det vil jeg jo, mene, ja. Okay, så jo længere ned i den funnel du får, jo, jo, jo højere værdi på den person, der følger dig. Ja, man kan sige, at en ting jeg snakker om, bedre motivation og folk, der vil læse om, hvad motivation er, de er nok forholdsvis langt fra et punkt, hvor de skal ud og købe en motivationscoach men at sige, hvordan motiverer jeg? Det kunne være med teams, øh, eller remote virksomheder, siger, motivationscoach til øh, remote virksomheder. Hvis du snakker om at sige, hvordan kan virksomheder, der arbejder 100% remote, motivere deres medarbejdere, og der er en for eksempel en person som mig, som leder sit team remote, der sidder og søger efter det, så kunne det jo være sindssygt oplagt at sige, men okay, her er en, jeg kan bare se, at han skriver, og det øser ud af sin viden, at han har måske nogle fede cases inden for andre remote virksomheder, han kunne være oplagt for os at tage fat i, fordi du ligesom har demonstreret, at du ved noget om det her, du har overskud nok til at dele ud af din viden, og du har gjort det før. Okay. Altså det er en perfekt måde at, at vise sig selv som ekspert inden for sin niche. Og så handler det vel om vedholdenhed, ikke? Det der med at lave en eller to artikler og så bare prøve at dele den igen og igen. Nej, det kommer netop. man ikke så langt med, hvad? Det kommer man ikke så langt med, man kan sige: laver du, lad os bare sige fem, otte artikler, der er gennemskrevet, der er bedre end det andet, du finder på internettet, og du dukker op på Google-søgninger sådan som mig sidder, så kunne det jo godt være nok, at have 8 relevante søger, du dukker op på gang på gang, når folk søger efter præcis det, du har specialiseret dig i, og ligger der. Og skal man sige, så kan man give noget krømmel på toppen ved at hele tiden sådan, lave sådan en social selling og markere sig selv som ekspert på sociale medier, og alt det her ekstra til. Ja, okay. Trade er en hurtigt voksende køb nu, betalt senere service for dig, der handler med fysiske farer. Trade betaler dine leverandører for dig med det samme,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 som jeg egentlig gerne vil have. Ja. Du Så kom nemlig ind på det med at være nomade. Ja. Fordi din iværksætterrejse starter jo et helt andet, helt andet sted. Det må man sige. Og du har faktisk prøvet at være nomade og digital nomade. Det har jeg, ja. Fordi din iværksætterrejse starter et helt andet sted. Ja, helt tilbage i 2013, 13. ikke? Jo. Ja, præcis. Hvad sker der i 2013? Jamen, det der sker i... 2013, der går jeg i gymnasiet og skal til at skrive min sap opgave Og overfor enden havde jeg faktisk stiftet bekendtskab med iværksætteri som koncept øhm, for første gang i mit liv ved, at jeg fik et job som copywriter hos en iværksættervirksomhed. En øh, webshop, der hed Tesso. Og lavede sådan... Øh, der er måske mange derude, der kan huske, at man kunne få sådan en folie og skins til sin MacBook, så telefoner i stedet for at have covers, så havde man sådan noget E3 eller TIG eller Marconi på sin computer. Og der blev jeg ansat som copywriter og stiftet bekendtskab med iværksætteri, og her mødte jeg forskellige andre iværksættere, blandt andet mine to chefer. Og efter at arbejde der i et år, så flyttede de deres virksomhed til udlandet, og så stod jeg ligesom uden et job. Og på daværende tidspunkt havde jeg en ambition, om jeg skulle være cirkusartist, og jeg skulle læse ny cirkus her i København på Afug. Men så tænkte jeg, i stedet for at hoppe tilbage i brusen og være flaskedreng, som jeg havde været årene for enden, så kunne jeg lige så godt bare Prøv sådan at fortsætte. Nu havde jeg siddet op på et kontorfællesskab, og der var forskellige op på det her kontorfællesskab, der prikkede mig på skulderen og spurgte, kan jeg ikke også lige hjælpe med at skrive tekster til jeres hjemmeside, fordi nu sad jeg alligevel og skrev for den her webshop. Og så jeg, det kunne da godt være, at jeg skulle starte ud med det. Og så 1. september 20 2013 købte jeg ligesom et domæne og begyndte at lære at lave min WordPress-side selv, og jeg fik oprettet mig selv på Amino, og jeg fik meldt mig ind i ungiværkets i sin tid. Og så skrev jeg bare hver gang, der var nogen, der søgte en tekstforfatter om jeg ikke skulle hjælpe dem og i starten, så solgte jeg min arbejdskraft uh, gratis mod, at de bare ville anbefale mig, når folk de slog op. Så det, der faktisk ret hurtigt skete, det var, at inden for et par måneder, så tjente jeg sådan en 5-7.000 hver måned som studiejob på at sidde og skrive tekster. Og det var jo luksus, når jeg havde fritimer i gymnasiet, så kunne jeg bare sidde og skrive tekster for mine kunder, og jeg kunne komme med til alle skolefester, fordi jeg skulle ikke bytte nogle nogen vagter, så jeg begyndte ret hurtigt at få smag ligesom for det her med at have et studiejob som iværksætter. Og jeg fik øh, ret hurtigt smag for det, så jeg tænkte, nu har jeg en forretning, hvor jeg tjener 5-7.000 om måneden på, så tænkte jeg, hvis jeg laver en ny forretning, så tjener jeg lige pludselig 10-14.000 Det var ligesom min logi. Så ret hurtigt fik jeg lukket min storebror med på at lave en webshop, der solgte covers med noget lyserødt skum og glimmer, og det var hæstligt, og det gik meget, meget dårligt, men jeg fik ligesom også lige pludselig lavet en webshop, men det, også, det var noget, du købte ind og forhandlet eller hvad? Brugte yeah. du det også? Eller? Vi fandt øh, en webshop i England, og så købte vi lager hjem for en 10000 kroner fyldt vores forældres kælder med, øh, med det her snask, og det var noget værd ud. Jeg tror, at vi fik solgt tre produkter i det halve, hvor det eksisterede. Men jeg havde jo ligesom stadigvæk min tekstforfatterbægs, der blev ved med at virke. Og af forskellige grunde, så øh, endte jeg med ikke at forfølge drømmen som cirkusartist, og så besluttede jeg for, så kan jeg lige så godt prøve at gå all in på det her med at være iværksætter. Så. Og, og jeg skal bare lige høre cirkusartist. Mm. Hvordan opstår den idé, og, og hvilken form for artist? Fordi det er jo mange. Ja, altså det opstod med, at jeg tror, at de fleste har prøvet i deres barn at stå i skolegården med det her djævlespil, hvor der er to på pind, og sådan en, der drejer rundt på en snor. Og det blev jeg ret hurtigt, rigtig god til, at begynde at optræde med det her, sådan lidt freelance, til forskellige arrangementer. Øh, til, det kunne være... De, dem, der er fra Nordjylland, de kender skåren i Aalborg, hvor øh, jeg har optrådt til konfirmationer, men rigtig meget sådan mere i et næsten tænkt teater, øh, mere end det her klassiske cirkus. Og så øh, dengang, der lavede man en testuddannelse på AFUG, der ligger herude på Inghavvej, øh, Akademiet for Utæmmet Kreativitet, hvor man vil lave en bachelorgrad i ny cirkus, lige såvel som du kan uddanne dig til skuespiller og balletdanser og alt muligt andet, så kunne du uddanne dig til ny og få en bachelorgrad i det her for SU, mens du studerede studeret. Og jeg var bare besat af det her, og var også rigtig god til det, og optrådte øh, rigtig meget med det. Og så, øh, jeg var over i gymnasiet og havde sådan en uges praktik, hvor man ligesom kan mærke, hvordan er det at være på det her studie. Og jeg var helt grebet af det, jeg også ikke om, at det var det, jeg skulle. Og den her uddannelse, det år, jeg ville søge ind, det var første år, den her testuddannelse foregik. Så jeg vidste jo ikke særlig meget om det, hvordan sådan treårsforløb foregik. Så efter den uge, så skrev jeg en mail til forstanden, hvor jeg sagde sådan, tak for en god uge. Må jeg køre lidt mere om sådan uddannelsen, og hvordan de forskellige semester kommer til at være, og hvordan uddannelsesformen kommer til at være, bla bla Og så fik jeg bare sådan et helt tørt svar tilbage, hvor han svarer, det kan du jo finde ud af, hvis du bliver optaget. Godt, inds Godt indsalt, der. Ja. <laughs> og så sådan, fuck det, jeg skal ikke flytte til København. Og ja, det er simpelthen hans reaktion. Det var... det var hans svar. Første år, de skulle teste uddannelsen, der er en indre interesseret, og så, så skriver han sådan. Helt tørt Helt tørt. Ja, så har han virkelig lyst til at... Jamen, den er så slukket nu det den uddannelse, så det kan man så spekulere i. kan man jo så. Ja, tænke lidt over. Ja, så det var så grundigt, det til så igen til. Nej, jeg skulle bare lige høre om den psykostatist der. Ja. Men, men så får du startet din egen virksomhed, og du får solgt det her, eller du får så ikke solgt særlig mange af ja, dem, men du får startet det der ja, sk skumkopper og lukket det igen. Men ja. nu har du fået blod på tanden. Ja, og så, øh, nu er vi så i sommer 2014, og jeg er blevet student, og jeg har øh, fået så mine tømmermænd ud, og så tænker jeg, at jeg bor stadig hjemme hos mine forældre på det tidspunkt, da jeg har en øh, skrivebordsplads i øh, kontorfællesskab i Aalborg til 500 kroner om så min første omkostning var ret lav, så man kan sige, presset på mig for at, at tjene en masse penge var ikke særlig stort, men jeg havde set rigtig meget mad, men den sommer, og øh, jeg oplevede det besat af hele den her reklamebranche, og oh, men det gør vi sgu. Så jeg købte et lille whiteboard hjem til mit øh, værelse hos mine forældre, og så skrev jeg 15.000, 20.000, 25.000 på, og jeg tænkte, kan jeg tjene 15.000 den første måned, 20.000 næste måned, 25.000 måneden efter, så kan jeg godt klare mig, og så siger jeg, så giver vi det her et skud. Og det gjorde jeg egentlig sådan rimelig nemt. Det, der skulle helt ikke sådan vildt meget til. Jeg havde ligesom fået positioneret mig selv, specielt inde på Facebook-gruppen Ungiværk, som ligesom go-to men det, jeg fandt ud af ret hurtigt, det var, at jeg synes det var røvsygt at skrive tekster dagen lang. Og jeg var sådan, det skulle ikke. Det, er det ikke. var okay som studiejob og 50.000 ja, ja. om måneden. Det var, det, var, det var sjovt ja. nok. Men at gøre det fuldtid det var sådan, det bliver godt nok lidt kedeligt. Hvad så? Så øh, jeg, jeg gjorde to ting. Så prøvede jeg at lave et øh, marketingbureau, faktisk som vi er 1, 0, jeg 1,0, hvor så laver vi hjemmesider, vi laver SEO, vi laver sociale medier, alt det her, hvor jeg tænkte, det er sådan lidt mere sexet marketing. Og så ansatte jeg min øh, førnævnte storbor på en lukrativ kontrakt på 0-5 timer om ugen, til 110 timer. Og så begyndte jeg ligesom for ham til at skrive lidt af teksterne, i stedet for. Så du ansatte fra for 0-5 timer om ugen ja. til 110 ja. timer? Yes, yes. En meget god kontrakt. Ja, ja for, så, for dig. Ja. Og så kunne jeg ligesom se, at jo mere tid jeg brugte på at lave markedsføring men nu to virksomheder, jeg fik både min mor og svigerinde og far, og brugte ligesom alle efternavne, så de ikke matchede sammen, så man ikke kunne se, på vi var i familie, så vi kunne se rigtig stor ud på det her, som jeg 1,0 marketingbureau. Og øh, begyndte også at få lidt kunder der, men jeg var også rigtig god til det, men jeg kunne bare se, at det her med at skrive tekster, det varede ved. Der kom hele tiden kunder, og vi tjente penge på det, det gik godt. Så ansat jeg efterfølgende min gode kammerat på en lige så lukrativ kontrakt, øh, som min storebror var ansat på. Og jeg ansatte min øh, ind på en lige så lukrativ kontrakt. Så de svingede ligesom ind i løbet af ugen og skrev nogle tekster for vores kunder, og jeg skrev også meget stadigvæk. Men jeg begyndte ligesom at se, okay, jo mere tid jeg bruger på at markedsføre og lave salgsoplæg og alt det her, jo mere får vi ind i forretningen og samlet set, jo flere penge tjener vi som forretning. Ja, sjovt nok jo. Ja, yeah, sjovt nok. Så du var jo dygtig til at markedsføre for du talte jo kunder, kunder yeah. nok til, at du kunne have de her deltidsansatte. Øh, ja, yeah. men vi var også rigtig, rigtig billige, øhm, og det, sådan, det kan vi vende tilbage til lidt senere, men det, det er altid noget, der. Jeg undrer mig over de første mange år, sådan, hvordan fanden kan det være, at vi omsætter for mere og mere, men tjener det samme, og det havde måske noget med prisen at gøre. <laughs> øhm, men jeg var rigtig god til at sælge mig selv ind, og jeg havde lavet forskellige sideprojekter undervejs, men jeg tror, efter et par år, hvor jeg har arbejdet fuld så fandt jeg ligesom ud af, at det her med at have fokus på. En forretning. Det var ligesom vejen frem for mig, og, øh, og, og så bare gøre det rigtig godt. Øh. Og så er der fuld pedal. Fuld pedal, ja. Og du arbejder et helt år som iværksætter. Ja, jeg giver en gas, og jeg arbejder også som, som freelance artister ude at optræde. Så det jo tit noget med at ligesom møde ind på kontoret tidlig morgen, arbejde til aftensmadstid, og så ud af optræde om aftenen. Så det var rigtig lang dag. Og hvad er det så, der sker efter et år? Fordi du kører dig selv ret hårdt samtidig med, ja. at du bygger op, begynder at få et ansvar for andre, selvom de har de her type kontrakter, men I får også kunder i og dem, har du også et ansvar for, at du ja. kører artister artisteriet videre stadigvæk. Så efter et, et år med fuld knal på, hvad, hvad er det, der sker? Jamen det, der sker, jeg tror, jeg, jeg tror måske kun, der går et halvt år faktisk. Øh, men jeg har i hvert fald den her idé om, hvordan man skal være iværksætter. Det der med lange dage, øh, vise vennerne, at man sidder på kontoret om aftenen, arbejde i weekenderne. Vi vil sådan prøve at lede op til... Idealet af iværksætteri. Ja, hvor kommer det der ideal hvor og slid op? Altså, hvad er det for et iværksætter i, i dag? Jeg tror, øh, det var meget moderne dengang. Altså, da øh, det, det, jeg kom med i det ungeværk, som jeg ligesom betegner, som sådan en milepæl i dansk iværksætterhistorie, i hvert fald den tid, jeg har været i det, der var vi 300, og der var det bare, så altså kunne man ligesom som unge gejl hinanden op til, og vi knokler bare og hosler, og hende, det er her kultur med Gary Vee og... Øh, og Jesper Buch der også var stadigvæk i at have skrevet kick og alt det der Så det var ligesom den måde, man kendte til iværksætteri på. Og iværksætteri var jeg stadigvæk forholdsvis nyt dengang øhm, for 10 år siden. Det var ikke bare sådan noget, alle og enhver var. den dengang blev man, blev man bare selvstændig jo. Ja, fuldstændig. Og, og nu bliver man iværksætter. Præcis, og hele min barndom, der har jeg også bare kendt til ligesom det der med, at forældre var selvstændige, har aldrig hørt ordet iværksætteri. Øhm, men jeg prøver ligesom at leve op til det her idealer og jeg kan bare sådan mærke, jer. Eller jeg kunne ikke mærke, men jeg opdagede det ret hurtigt, at det kunne jeg ikke holde til, og det var bare sådan en dag, hvor jeg kom hjem fra kontoret og bare sådan smed mig hovedet ned på sengen efter en dag, og så faldt jeg bare i søvn til næste morgen. Og jeg var så sovet gennem sådan fra fire eftermiddag til lørdag morgen, og min, jeg begyndte at glemme ting og glemme aftaler, og min lillebror sendte mig en sms, og mor er bekymret for dig, og så sådan slapp over af. Men jeg ligesom ret hurtigt kunne jeg godt se, at det kunne jeg slet ikke. Jeg var slet ikke glad, og øh, det var bare sådan helt rundt på gulvet. Og så var jeg ret heldig med, at jeg, ja, det var gået et år efter, at jeg var gået på fuldtid med iværksætteri, at jeg næsten ugen efter eller måneden efter havde booket en arbejdsrejse med det, der hedder uh, Workaway, som hedder Refuga nu, hvor det er sådan en arbejdsrejse, hvor 20 iværksætter tager sted til Barcelona og arbejder en uge og netværker og giver hinandens sparring. Og så er jeg bare sådan, nu bruger jeg bare hele ugen på at finde ud af, okay, men jeg skal hyde mig en revisor, jeg skal begynde at outsource alt mit kundearbejde til nogle medarbejdere, jeg skal stoppe med at optræde. Jeg virkelig bare begynde at scanne ned på tingene, så hver gang vi fik en kunde ind, lad os bare sige, at en kunde 5.000 ind, så i stedet for, at jeg tjente 5.000 mere, så begyndte jeg at bruge de penge på at uddelegere min arbejdstid og arbejde mindre. Og så fik jeg ligesom arbejdet ned til en mindre arbejdsmængde i bund og grund. For det, der jo faktisk finder ud af, Ja. det er, at, jeg at du bliver med af ja. Ja. ja. ja, fuldstændig. Og alle de symptomer, de har stået og blinket i nogle måneder jo. Ja, ja, Du har Fuldstændig. bare måslet på, ikke? Jeg, har slet ikke, øh, jeg havde slet ikke... Jo, jeg havde faktisk prøvet det før, da jeg var lidt yngre, men jeg havde jo ikke sådan aldrig tænkt, at øh, stress skulle ramme en 19-årig Christian. Øh. Nej, naja, og så kan jeg høre på det, var sådan, at jeg var lidt travl, og jeg glemte det bare lidt. Men ja, du havde rigtig mange af de her øh, ja. øh, tegn og tals og symptomer ja. osv. så videre. Så nu ryder du op, og du får aftor og noget. Ja. Men du stopper jo ikke der, fordi hvad er det så, du beslutter dig for i, ja, vi er vel fremme i 2017 nu, så småt, ikke? Ja, altså det, jeg først og fremmest oplevede, sådan efter den stressperiode, det var, at det tog vildt lang tid at komme tilbage på det, jeg betegner som 100%. Altså det her med, okay, men nu har jeg fået styr på alt det her, men jeg kunne bare ikke arbejde lige så meget eller rumme lige så meget. Så der blev jeg ligesom begyndt i hvert fald at lære om, at der er måske en anden måde at være iværksætter på. Der er i hvert fald en anden måde, jeg skal være iværksætter på. Og nu spoler vi så frem til sommeren 2017, hvor jeg har været iværksætter i tre år. Og jeg har det her kontor i Aalborg, jeg har en rigtig dygtig medarbejder, og butikken kører egentlig ligesom sådan rimelig stille og roligt. Og jeg har et øh, sjovt liv, hvor der er faktisk rigtig god balance i sådan, fritid og arbejdsmængde og alt det her. Men det her, hvor det er, at mine venner begynder at, at begynde på studiet, og så godt som alle begynder ligesom begynder at læse en eller anden form for universitetsgrad eller erhvervsuddannelse, så... Og jeg, er sådan, jeg savner lidt social input, fordi jeg sidder på kontoret med mine medarbejdere, som også er unge ligesom mig, men det er ikke den samme dynamik, du får til dine medarbejdere, når det også er dem, du sidder og har en lønsomtale med, og vedkommende, der kan fyre dig så. Jeg savner ligesom nogle sociale input i min hverdag, som jeg kan se, at mine andre jævnalderne får. Og gennem de her arbejdsrejser med Refuga har jeg mødt Nicolai Michelle, som var digital nomader og rejste rigtig meget i sin tid. Og så sådan, det prøver jeg sgu. Så jeg øh, var... Ja, du smidte der en lille bombe på kontoret, jo. <laughs> ja, ja, jeg var i Toscana med min familie, og så, så ramte tanken mig, og så sådan, efter tre dage, hvor jeg bare ikke kunne slippe den af tanken, så skrev jeg en øh, besked til min projektleder Alexander, og sagde sådan, hey, hvad vil du sige til, at jeg rejser sted i et halvt år? Han var sådan, fin med mig. Så han var meget cool, og så skrev jeg en mail til min udlejer, og en måned senere var jeg i gang med at pakke lejligheden ned i et øh, boksedrum. og 1. september, tror jeg det var, der tog jeg til. Chamonix med en øh, enkeltvejsbillet. Og så tog jeg egentlig ud og rejst og, og arbejdede fra alle mulige steder. Ja, fordi fra Chamonix så kommer der jo en perlerække af lande lige pludselig. Ja, fantastisk. Det, øh, jeg endte med at rejse i halvandet år, hvor jeg rejste så godt som fuldtid. Jeg var lige hjemme nogle perioder, når der var øh, fødselsdager og over sommerferien, men halvandet år, hvor jeg egentlig rejste fuldtid. Og jeg var både i Chamonix, jeg var i Lissabon, og jeg var i Sydøstasien, jeg var i Asien, jeg var i Sydamerika, jeg kom godt rundt omkring, og måden jeg ofte gjorde det på, det var, at jeg prøvede ligesom at rejse i de samme områder, så jeg ikke skulle bruge alle mine penge på flybilletter, men ellers var en måned i de forskellige steder, i de forskellige lande. Nogle gange var jeg alene, og nogle gange var jeg så heldig, at nogle af mine venner befandt sig i de her lande, og var ligesom sammen med dem. Og du driver virksomhed samtidig med, jo, Fuldtid. Nu, er du, altså, nu er du en digital nomad jo. Det må man sige. Det var aldrig et spørgsmål om, at skulle skrue ned for arbejdstiden, eller have den her sådan klassiske postgymnasierejse. Det var bare noget med at sige, nu vil jeg gerne opleve verden, og få nogle nye input. Og igen, jeg affandt mig også med at sige, okay, mens jeg rejser, det er måske ikke her, jeg skalerer min virksomhed allermest. Det er måske her, hvor det er, at øh, der er nogle sådan forretningsmæssige ting, jeg går på kompromis med, men det er ligesom... Det er en cost-benefit-analyse, jeg har lavet. Men jeg rejser et halvandet år. Jeg har mine medarbejdere siddende på kontoret i Aalborg og kører i virksomheden så normalt som overhovedet muligt. Ja, du holder kontoret, og de er der, men du rejser rundt. Ja. Øh, og det lærer du. du altså, gennem de her år, så lærer du jo ret meget. Du finder ud af, at man godt kan drive en virksomhed på den her måde. Ja. Du kan mærke, at du ikke bliver stresset på samme måde. Øh, ja, du er jo ikke vendt tilbage til Aalborg. Nu bor du i København. Ja. Øh, og i 100% remote nu. Det er rigtigt, ja. Ja. ja. Altså det, jeg fandt ud af, det var det, at få arbejdet til at fungere både i forhold til medarbejdere og kunder, det var sgu det mindste problem. Altså det var mere, når vi snakker visa og logistik i forhold til rejse. Det at ikke at være fysisk til stede, hverken med medarbejdere eller kunder, var verdens mindste problem. Altså det var intet problem i forhold til, og så har det været et issue, det har aldrig været noget, jeg heller har betegnet som et problem, der skulle løses. Det var det mest naturlige for mig, også før, at selvfølgelig og kunderne har det fint med det. Det er Teams, det er Zoom, det er e-mail, det er ja. få telefonsamtaler. Det er jo tit tekst, der skal forfattes i som en del af en kampagne eller en strategi, ting ja. Altså, man kan sige, vi er jo ret heldige med, og specielt dengang havde der ikke mange startups, som var meget it mindet Og det var, det var bare sådan, den tager vi på telefon. Og igen, vi havde kontor i Aalborg, så det her med at mødes med kunder, var ikke noget, vi gjorde sindssygt meget alligevel, fordi mange af vores kunder var i... København eksempelvis, eller i Aarhus, og tit, så tog vi det alligevel på Skype eller et andet. Så for mig så var det nogle gange, at jeg sad meget, meget sent om aftenen, når jeg var i Asien, og havde nogle Skype-møder fredag aften, der kunne være lidt irriterende, men det var egentlig sådan det eneste issue, der var i forhold til det. Så på nær tidsfor, tidsforskellen, når man sidder i Kolumbia eller Aalborg, det er jo lige meget. Ja, fuldstændig. Eller hvor der var en jæber, Argentina eller Malaysia, blandt andet også, ikke? Ja. så er der selvfølgelig tidsforskellen, men det løste sig. Ja. Du, har du så været god, når du rejser rundt med, med, med 6, 8, 10, 12 timers uh, tidsforskel? Har du så været god til også huske at slappe af, der hvor det var en dag, hvor du så var, hvis du først kunne arbejde aften eller tidlig morgen? Jamen det, jeg faktisk prøvede, det var at holde min arbejdsdag sådan rimelig, hvad kan man sige i forhold til noget 8-16-agtigt. Men det var for eksempel fandt ud af, at der, hvor der er den fedeste tidsforskel, det er, når man er i Sydamerika, så i Argentina, så kører jeg møde ind på Mikonen 2 og kl. 8, så var klokken 12 hjemme i Danmark, det vil sige, at folk har været i gang, der måske er blevet skrevet nogle spørgsmål om kundehenvendelser. Så de næste fire timer er jeg meget på i forhold til kunder og medarbejdere. Så efter fire timer, så kunne jeg tit have nået det samme, som jeg lå på en klassisk arbejdsdag, fordi vinduet, jeg bliver forstyrret i, var lige fire timer kortere. Så kunne jeg enten tage ud og opleve noget af Bundesitis, eller jeg kunne bare sidde og arbejde og arbejde uforstyrret. Det er jo lidt interessant det her, fordi det er jo netop det her med, hvor effektiv vi er, når vi er, er tingene for hånden uden alle de her forstyrrelser. Selvfølgelig er det vigtigt at være sammen med mennesker også på kontoret, det er jo slet ikke det. Men det er jo interessant, jeg hører mange sige det her, at den er fire dags ugen, ja. eller fire timers arbejdsdag, og hvis man skærer en masse ting væk, ja. så kan man nå ret meget jo. Altså jeg har i hvert fald, øh, langt alle vores medarbejdere faktisk arbejder maks 30 timer, og først for en måned siden tror jeg, at jeg skar min arbejdstid ned til at være konsekvent 30 timer om ugen. Så nu arbejder jeg også kun 30 timer om ugen. Og det er egentlig bare fordi, først og fremmest, jeg er rigtig dårlig til at arbejde lange stræk ad gangen. Altså, jeg øh, det kan ikke koncentrere mig, når klokken bliver to-tre stykker alligevel. Og tit har jeg haft sådan dårlig samvittighed af at være den første, der gik fra kontoren, og sidder på kontoret med iværksættere og alt sådan, noget, der bare sidder og klok til langt ud på aftenen. Men jeg fandt ud af det her med at sige, nu er jeg på arbejde, nu skal jeg ikke lave overspringshandlinger, jeg skal ikke sidde og chatte med min kæreste, og alt muligt andet i løber af Nu arbejder jeg koncentreret i de her 6 timer. Og så har jeg tid til alt muligt andet, når jeg kommer hjem. Og der det er jo smag at behage, men der er også nogle iværksætter og nogle medarbejdere, der godt kan lide det her, at så er man lille social, og drikker man lige en øl, og så sætter vi os altså arbejde igen, efterfølgende, hvor det er. Jeg kan rigtig godt lide det her med faktisk. Og er meget stringent i forhold til min arbejdstid og hvornår jeg er på arbejde, og hvornår jeg holder fri. Hvordan, når man er digital og 100% remote, hvordan hvordan lukker man så ned, Du siger du 30 timer? Stor ja. respekt for det, du driver en virksomhed, hvor ingen arbejder mere end 30-30 timer, og det går jeg godt. Stor respekt for det. Men hvordan lukker man så ned, så og siger, over for kunderne? Fordi de e-mailer, og ringer dig, uden for de 30 timer. Ja, yeah. det har jeg heller ikke fundet løsning på endnu. Desværre. Altså, jeg... Det er vel ikke sådan, du sagde, det var to timer her, to timer der. Det er vel sådan, du arbejder, yeah. og så lukker du ned, eller hvad? Ja, yeah, altså, det, jeg oplever, det er, at det er sjældent, vi har en med sådan mega urgent ting at gøre. Så det er sjældent, at vores kunder bare ringer. oh shit, kan I ikke fik sådan her kampagne til i morgen? fordi jeg ikke, jeg kan ikke lige have travlt. Ja det er fordi, når man så laver de her kampagner, eller strategier er det jo så. Ja. De løker over længere tid. Man typisk, kan, så kan man planlægge det typisk. meget bedre og koordinere med kunden. Der, der, ja. der, der, der sker ikke de der store uventede ting så tit. Okay. Præcis. Og det er jo tit, okay, men så kan det godt være, at man bliver presset op til en deadline, og så er vi nødt til at sidde til om aftenen. Det sker jo stadigvæk. Det er jo ikke fordi, at det bare er øh, majsel men. Det er meget, meget, sjældent, vi har med sådan mega forretningskritiske ting at gøre. Det er jo meget interessant, det du siger der, for nu laver jeg lige shout-out på en af vores andre podcast, som hedder 10 i som handler om motivation. Ja. Øhm, der er netop lavet en episode, som er inspireret i, der hedder Dan Pink, og som mange kender ham, han har skrevet den bog, der hedder Drive, men han har faktisk også skrevet en ret spændende bog, der hedder When. Altså, hvornår, fordi han ind hvornår er det egentlig bedst at træne, at tænke, at arbejde osv. osv. Og det, han jo jo kommet frem til, det er, at der er sådan tre dele. Der er peak, og så er det det, han kalder trough, altså troet, hvor du ligesom går ned. Det øh, der man ligesom får, får, får spist, og man går ned i troet, og man får flyttet noget robots -arbejde. Og så er der recovery state. Altså typisk for to, tre, måske fire timer om eftermiddagen, hvor du egentlig skal recover. Mange af os godt mærke det, at når vi lige giver os tid til at lave den her recovery, gå en tur og sidde og slappe af, så får vi lidt energi tilbage. Ja. Yeah. Og det er så her, det er vigtigt, at vi ikke går tilbage på arbejde, med bare så sige at det var så det, så laver jeg alle de ting, der gør mig glad, og så sover jeg. Men vores pikstik for rigtig mange menneskers vedkommende er faktisk om morgenen, når vi vågner. Ja. De første fire til seks timer. Det er der, vi skarpeste, Det er der, vi tager de bedste beslutninger. Nu er det en podcast, der handler om mig. Plus. Det var ikke meningen. Men jeg synes bare, det er interessant også, også for iværksættere derude, det er, at man har jo lavet masser af undersøgelser, der, har, der viser, at elever, der får matematik konsekvent om formdagen, lærer mere end dem, der har det konsekvent om eftermiddagen. og har ja. begået færre fejl på hospitaler om morgenen end at gøre med eftermiddagen. Hygiene er højere på hospitaler om morgenen, end den er en eftermiddag. Men det er jo det er præcis det samme, jeg oplever, når jeg er konsekvent med at sige, nu arbejder vi fra 8 til 14, eller øh, 9 til 15 for den skyld. Det er det, men det der med. Jeg oplever ikke at få det her sådan, øh, pit i løbet af dagen, og jeg er meget mere frisk i hovedet, når jeg møder ind til arbejde dagen efter. Og så kan man sige, jeg er ikke perfekt, og jeg tror, en af mine udfordringer, noget af det, jeg vil ønske, jeg kunne lave om på en eller anden måde, det er, at jeg er dårligt at lukke af altså specielt hvis der vi har travle perioder, eller hvis vi, man kan både have travl i form af, at vi har rigtig meget arbejde, og siger, okay, shit, at sige, okay hvordan går det med det? Og man kan have travl i form af, at vi har meget lidt arbejde, og så sige, så kan, man, kan jeg gå og tjekke min mail 20 gange, efter at jeg skulle holde fri, for at se, om folk har svaret på de tilbud, eller de oplæg, jeg har sendt ud, så. Det er noget af det, jeg arbejder rigtig meget med, jeg vil ønske jer at langt bedre til. Men der er også fokus, den her disciplin, til at er godt for dig, at være knap så godt for dig, og så, så handler det om at være tro mod de aftaler, man laver med sig selv, og ikke blive suget tilbage ind i det. Men det er sådan en proces, det er work in progress, du ja, <laughs> men, men du er jo opmærksom på det. Ja, helt vildt. Æ, og det er jo også et vigtigt signal at sende til sine medarbejdere, som jeg kan høre, at du ønsker, de skal heller ikke arbejde mere end 30 timer. Ja. Og så er det også vigtigt, at du går forrest, altså leder. Fuldstændig. Altså, det Lead by Example her, kan man sige. Ikke? Altså gå forrest med det. Hmm. Så det kan jo godt lade sig gøre. Det kan altså det. Øh, ja, og for mig så er det, det næsten sådan lidt sat på spidsen. Det er hele tiden et spørgsmål om, hvor lidt jeg kan arbejde i forhold til, hvor meget jeg kan arbejde. Hvor jeg fandt i hvert fald ret ud, hurtigt ud af. Det skal ikke være et adelsmærke for mig at arbejde meget, fordi jeg har så mange andre ting, jeg også gerne vil have til. Ja, fordi det til. kan måske handle så meget nu, så ved jeg, godt, vi snakker om, og nu sidder vi her i stor, at det handler om at skabe. Ja. Og, og for mange at vækste. Øhm, og det er jo fantastisk, og det, det der virker, det virker jo. Men ja. indimellem så kan man jo godt stille sig selv det spørgsmål, om den sidste million også er en million værd. Ja. ja. Øhm, hvor vi kan blive lidt farblænde, ikke? Øh, og og det, det synes jeg måske bare er en vigtig refleksion. Er den sidste million rent faktisk også en million værd? Øh, noget, jeg i hvert fald synes, det var sjovt, dengang jeg rejste, og jeg tjente måske 30.000 om måneden, det var, at jeg, gennem et, sådan, årene har jeg lært rigtig mange iværksættere, at kende, også mange, der har rigtig mange nuller stående på bankbogen, og der var mange af dem, der skrev til mig og var misundelig på, at jeg havde den frihed, det kunne lade sig gøre, jeg var sådan, fuck mand, du kunne tage fri de næste 10 år og leve godt, som jeg gør, og jeg tjener sådan 20-30.000 af måde, eller et hvor det er. Det er dit oplever med de rigtig succesfulde værksætter, de fortsætter bare i samme grind, og der er nok også en grund til, at de har tjent de penge, de har, og jeg ikke har. Og respekt men, for den del, ja, ja. Det er slet ikke det, men måske er man også nogle, der går de hen og bliver det, der, man kalder slave i eget hus. Nu har han bygget det her monster altså som er, jo, er fantastisk og imponerende uh, af men det er ikke det, men hold op, og du oplevede det jo en lille smule selv, i en ja. anden skala, altså nu, nu er du blevet slave i det her hus, du har op, og, og det blev du lige pludselig ramt af. Jo. Og det oplever med mange af mine venner, også mange af dem, du har interviewet det der med, det sådan, man snakker om frihed og sin egen chef og alt det der, hvor jeg bare sådan, Shit, nu er det mine kunder, der er min chef og det er mine medarbejdere, der er min chef og det er dem, jeg skal leve op til, det er dem, jeg er nødt til at møde på arbejde for, og man bare oplever, at man har en nul frihed, og det har jeg, den har jeg også fået det i så mange gange, at jeg, specielt for mig, hvor jeg siger, men det har ikke været det økonomiske, jeg vil gerne tjene mange penge, bevares, men det er ikke sådan, at det er 10 eller 20 eller 100 millioner, der er målet for mig, men det er i langt højere grad evnen til at indrette mit arbejdsliv og min arbejdsdag. Mm. Og det, der er jeg bare for lille, at jeg var sådan shit. Det er bare slet ikke mig, der er i kontrol over det her. Og det er det der, når du mister kontrollen. Ja. Og bliver slave af hus. Det er måske lige det der punkt, man skal være opmærksom på. Du mærker det meget godt. Du reagerer på det, og stor, stor respekt for det. Uh, nu er vi fremme i 2023. Ja. Hvad skal der ske med mere fra nu og frem? Altså Nu har du beskrevet, I har en god virksomhed. I arbejder 100% remote. Der er ingen, der arbejder mere end 30 timer. I har en fornuftig økonomi. I har nogle gode kunder. Hvad er next step? Next step for os, det er, at det sidste års tid, er, at vi begynder at gå fra at lave overvejende Øh, dansk content marketing til at øh, over 50% af vores forretning er engelsk content marketing. Så next step, det er sådan meget, meget naturligt at begynde at markedsføre os selv som et internationalt content marketing og begynde at træde ind på flere markeder. Det er ikke sådan, at vi skal være dobbelt så mange som vi er nu, men måske sådan, må godt lige være en håndfuld mere. Og så begynde at ansætte folk i udlandet og gå meget mere all in på engelsk content marketing og arbejde med langt større markeder, fordi det vi også kan se, det er når vi laver bloggenlæg på engelsk, og vi gør det godt, så er der tit en søgevolumen, der er 10, 20, 30 gange så stor som i Danmark. Men er det bare copy-paste, øh, ledende spørgsmål her, at gå ind i et andet land? Fordi jeg tænker, markederne er for forskellige, dialogen, sproget, øh, altså... Ja, det finder vi ud af, kan man sige. <laughs> okay. Det ved jeg sgu heller ikke. Men jeg tror, der ligger noget i bare at sige, øh, om ikke, at det skal være udenlandske kunder, men så bare lave det på engelsk. Fordi det, vi gør lige nu, det er, at al vores kommunikation er på dansk, så der er ikke nogen steder, hvor det står åbenlyst for mange. De scale-ups, der er i Danmark, der kommunikerer på engelsk, og hele deres kommunikation og marketing er på engelsk, at man også kan bruge os. Så det kan man sige, det er første step, ligesom at internationalisere nationalt, hvis man kan sige det. Og der kunne jo være et par lavt hængende forhold, der, der er. Helt sikkert. Det er i hvert fald det, vi oplever, at hele vores øh, sådan engelsk kontomarketing-omsætning kommer fra danske kunder, der bare markedsfører sig i udlandet nu, som det første naturlige step. Så det er helt klart den, der står... Det er på listen. Godt naturligt næste skridt i her. Ja. Og så ellers et godt eh, internationalt outlook. Vil du sige, at i, selvom du startede herhjemme, ja, ja. og så rundt omkring i verden det er pludselig også, men, men stadigvæk herhjemme og oppe i Aalborg, at du bevidst eller ubevidst har været global born i det koncept? Var det noget, du tænkte over dengang? Vil, nej, jeg, nej, det vil næsten modsat, fordi vi har altid været sindssygt fokuseret på Danmark. Også fordi man kan sige, at nu er vi i en forretning, der omsætter for 3-4 millioner om året eller der er omsætning hent i Danmark, så vi har aldrig været global born. Altså jeg har været sådan, i forhold til mit personlige liv, har jeg altså været sådan med et internationalt udsyn, men vi er sindssygt, man kan sige, at vi er jo fu remote, men alle vores medarbejdere foruden et par freelancers sidder i Danmark, så man kan sige, mere internationalt er vi heller ikke, men det er klart næste step for os. Men konceptet er Helt vildt. ret nemt at skal os også internationalt. Jo. Fuldstændig. Okay. Christian, her på falderæbet, fordi tiden den fløjter jo stadig, og det er jo, det er jo altid en god ting. Det er dejligt. Og du sidder her og, og er så brav i vores uh, hyggelige, men knaldvarm stue. <laughs> det må man nok sige. <laughs> Vi har passeret i 30 grader, og du gør det godt. Godt. Æm, Christian, her på falderæbet, et, et godt råd fra dig til danske iværksætter. Jeg tror, det, jeg siger oftest, når jeg snakker både med sådan en ung iværksætter, men også måske bare dygtige iværksættere, som er alle yngre mig, det er at sådan mærke efter, hvad det er, man gerne vil opnå med sit iværksætteri, hvor det ofte oplever, det er, at det forsvar, det er, at man gerne vil have 100 ansatte omsæt for 100 millioner. Fordi det er sådan, det er en dejlig, runde, nemme tal at forholde sig til, og det er et ambitiøst mål, hvor vi siger, at nu løber vi mod det. Men hvor jeg ofte oplever, sådan, det er først og fremmest meget sjældent, at man opnår det, og kan man sige, at man ligger succesen 10-15 år ude i fremtiden, så bliver det fandme 15 hårde år, og det andet det jeg oplever, det er, at når folk bare begynder at få en ret god, solid forretning, så slet ikke det, der betyder noget for dem, om man lige omsætter for 5 millioner ekstra næste år. Der kan det betyde mere, at man har fri to timer før, og man måske lige kan holde noget ordentligt sommerferie. også noget, som både mig og rigtig mange af mine venner har været rigtig dårlige til at gøre. Og bare sådan have et mere normal arbejdsliv. Så mærk efter, hvad det er for et arbejdsliv, man faktisk gerne vil have, og hvad det er for et liv 360 grader, man gerne vil opnå, frem for bare at være så centreret mod sine forretningsmæssige mål, hvor der, der er meget andet i livet, og det er noget, jeg prøver at, at fokusere allermest på hele vejen igennem det her. Det skal ikke bare være iværksætteri og forretning, det hele. Dig, det er skuddet ud, du kommer med her, det sætter jeg stor pris ja. på. Også fra en, som ikke har passeret de 50 og kigger tilbage og sagt, nej, det skulle jeg have gjort. Ja. Men en, der kigger frem på de næste 50 år og siger, det vil jeg gøre. Ja. Øhm, håber der er rigtig mange af vores lytter, der lige... Lige vender gang og lige tager en lille refleksion over, ja. over det her. Christian Charling fra Sumera, det har været en stor fornøjelse at have dig i studiet. Tusind tak, fordi du fortalte din historie. Tak, fordi jeg var komme. Det var historien om Sumera, fortalt af Christian Charling. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og send os en mail, hvor du kort beskriver din virksomhed, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har ikke så meget end at sige, en dansk kan... Bare noget. Tusind tak fordi du lyttede med. Kan du have en forrygende dag til vi lyttes ved igen. Hej!